29-та лекция от общия окултен клас 10-та година, държана от учителя на 11 март 1931 година София Изгрев. Реалности и сенки. Размишление. Чете се темата. Причини за сиромашията Сиромашия и бедност са две различни неща. Да си беден, това значи да ставаш рано сутрин. Значи бедният става рано и отива на работа или на училище. Децата са бедни, защото стават рано и отиват на училище, да придобият знания. Сиромахът пък е натоварен с нещо. Той носи нещо на гърба си, от което не е доволен. За да отиде детето на училище, майка му го буди, облича го, дава му закуска и тогава го пуска вън. Ако не е дошло още до училищната възраст, то прекарва в къщи около майка си. Думата «сиромах» е съставена от стричките «сир» и «мах» или «маг». Значи «сиромахът е голям мадрец». Чрез сиромашията той има условия, да придобие мъдростта, но не знае как, вследствие на което е недоволен от условията на своя живот. Следователно, като не знае, че носи най-голямото богатство в себе си, условия за придобиване на мъдростта, сиромахът пъшка под тежеста на незнайното богатство, и яде сух хляб. Днес никой човек не желае да бъде сиромах. Един ден, когато хората разберат смисъла на сиромашията, ще видят, че е голяма привилегия да бъдат сиромаси. Царството Божие е за сиромасите, т.е за мъдреците, а не за глупавите и прости хора. Мнозина се представят за сиромаси без да са такива. Това е голотия, немотия, а не сиромашия. Кога е гол човек? Когато съблече изцапаните си дрехи да ги опере. Докато ги опере и изсуши, той е гол. Като се измие и облече с чисти дрехи, човек се освежава и подмладява. Изучавайте сиромашията. Отнасяйте се към нея с внимание, за да ви разкрие тя философията, която носи в себе си. Така философията е била известна на хората, но понеже дълго време са яли и пили, те са я забравили. Днес трябва отново да я изучават. Сега ще прочета четвърта глава от посланието към Ефесяните. Вие сами ще си направите превод на тази глава. Като пише посланието, Павел иска да обърне внимание, на по ранчния си живот, когато е ял и пил, а за Господа не е мислил. След това трябваше да го вържат, да го заставят на сила да напусне голяйте. Много от сегашните хора продължават да голяят, не мислят да се откажат от този живот. Проче, това казвам и свидетелствам в Господа, да не ходите вече, както ходят и другите езичници, в суетата на ума си. 17 стих Това се иска не от простите хора, даже не и от вярващите, а от светиите. Прочетената глава крие голяма философия в себе си. Тя посочва на човека правия път. Показва му как да живее. Той трябва да знае, че всяка дума, всяко чувство, всяка мисъл съдържат положителни или отрицателни сили, които му въздействат. Какво действие произвежда горчивата дума, отровният хап или развалената храна върху организма? Човек знае това. Дойде ли до своите мисли и чувства, забравя, че и те оказват добро или лошо влияние върху него, в зависимост от тяхното съдържание. Чувате да се говори, че трябва да бъдем мъдри. Лесно се говори, но мъчно се прилага. Мъдростта не е само понятие. Ако я разглеждате като понятие, тя не е нищо друго, освен сянка на нещо. Може ли да съществува сянка без предмет, който да хвърля тази сянка? Земята, месечината, слънцето, като тела, имат сенки. Коя е сянката на слънцето? Светлината, която излиза от него. Това показва, че има светли и тъмни сенки. Ще кажете, че тази идея не е за вашия ум. Ако не е за вашия ум, няма да я приемете. Но как ще се оправдаете, когато някой идеи са нагодени за вашия ум, а не ги приемате? Съвременните християни говорят за максимите на християнството, но не ги прилагат. Те ги разбират, тълкуват ги, проповядват, а не ги изпълняват. Какво показва това? Какво е предназначението на християнството? Ще кажете, че човек трябва да вярва в Христос. Достатъчно ли е това? Вярата трябва да се обославя от нещо. За пример. Ти вярваш в богатия човек, защото има какво да вземеш от него. Ти можеш да вземеш част от богатството му. Вярваш в мадреца, защото можеш да се получиш от неговите опитности. Вярваш в учения, защото можеш да придобиеш нещо от неговото знание. Вярваш в светията, защото имаш нужда от неговата светост. Където влезе, светията носи светлина и здраве. Ученият развързва хората. Лесно е да вържиш човека, но мъчно е да го развържеш. Знание е нужно. Някои хора лесно се поддават на внушение. За пример, минавате край един познат и му казвате защо са пожалтели очите ти? Да не си болен? Не съм болен. Той казва, че не е болен, но не се минават два дни и заболява. Сега трябва да изправите грешката си. Идете при същия човек и му кажете, че е по-добре, че очите му са чисти и светли. Щом чуе тия ободрителни думи, той ще стане от леглото си и след 2-3 дни ще отиде на работа. Абсолютно здрав човек е този, който не се поддава на никакво внушение. Внушението е подобно на морските вълни. За да не претърпи катастрофа, параходът трябва да е здрав, да не допуска морските вълни да проникват в него. Ако има малка покнатина някъде, вълните проникват вътре и причиняват пакости. Мисълта е море, по което пътува човешкият кораб. Морето може да бъде тихо или развълнувано, но корабът трябва да бъде здрав, да познава естеството на вълните, за да стигне благополучно на определеното пристанище. Достатъчно е да минете само един път през развълнувано море или океан, за да опитате силата на вълните. Развълнуваното море или развълнуваният океан е стихия. Попаднеш ли в тази стихия, трябва да се държиш здраво за парахода. Достатъчно е само няколко часа да те полюлеят вълните, за да изгубиш основа под краката си. Щом напуснеш парахода, веднага се съвземаш. Морето не се интересува от общественото положение на човека. Дали си философ, учен, музикант или министър, то не иска да знае. Щом си попаднал под ударите на вълните, ще те търкалят на общо основание. Щом му тихне морето, ти мислиш, че всичко е свършено. Свършено е за няколко часа или най-много за ден-два. Нов вятър ще духне и ще вдигне вълните на голяма височина. Интересно е да наблюдава човек какво става с пътниците, които пътуват в развълнувано море. На пристанището ги изпращат близките им, поднасят им букети, махат им с ръце, с кърпички. Пътниците се радват, че ще пътуват. Щом се качат на парахода, вълните започват да се проявяват. Докато трае люлеенето, един след друг, пътниците започват да се превиват, да пъшкат. Някой от тях се натъркалят на земята. Един яде лимон, друг пие вода, търсят начин да си помогнат. Като стъпи кракът им на суша, те се усещат обновени, освежени, доволни от живота. Клатушкането в морето е физическо състояние, с което човек лесно се справя. Страшно е, обаче, когато човек попадне под вълните на някоя умствена и сърдечна буря. С тези бури човек мъчно се справя. Следователно, човек трябва да познава основните закони на живота, да се справя лесно с житейските бури. Кои са основните закони на живота? Ще кажете, че вярата Надеждата и любовта са основни закони. За коя вяра, надежда и любов говорите вие? Ако имате предвид обикновената вяра, при която човек всеки момент може да се разколебае, това не е истинска вяра, но сянка на вярата. Каква надежда е тази, при която човек се обезнадеждава. Това е сянка на надеждата. Каква любов е тази, която може да се превърне в безлюбие? Това е сянка на любовта. Смешно и жалко е положението на човека, когато изпадне в сенките на реалността. Ще кажете, че вярата, надеждата и любовта имат и светли сенки. Дали сенките са тъмни или светли, не е важно. Все са сенки. Важно е да се домогне човек до реалността. Всички хора, всички живи същества, приемат слънчевата светлина и се ползват от нея. Хората мислят, че разбират какво нещо е светлината. Наистина те познават светлината на Слънцето, която се трансформира при си през земята. Какво нещо е светлината, която излиза направо от Слънцето, те не знаят. Светлината, която достига до очите ни, е сянка на онази светлина, която излиза от Слънцето преди да дойде до нас. За харта Разтворена във водата се различава от твърдата кристална захар. Разтворената захар съдържа примес от известна енергия, каквато по-рано не е съдържала. Казано е, че вярата премества планини от едно място на друго. Ако с вашата вяра не можете да премествате гори и планини, т.е. да правите чудеса, това значи, че вярата ви е разтворена във вода, не е в естественото си състояние. Вие често се оплаквате от болки в главата, в сърцето, в корема, но не можете да приложите вярата си и търсите лекари. Щом имате вяра, надежда и любов, защо не се лекувате с тях? Болестта, от която се оплаквате, показва, че сте бременни. Вие викате лекар, да ви помогне да родите детенце, но времето за раждане още не е дошло. Лекарят идва, върти се на тук, на там, но детенцето не идва. И без да родите нещо, плащате на лекаря. Какво означава думата раждане? Да родиш нещо, значи да придобиеш известни опитности. Много пъти ще ражда човек, но всякога по различен начин. С други думи казано, човек придобива много опитности, но те никога не се повтарят. Невъзможно е човек да има една и съща опитност два пъти. Невъзможно е от една и съща пъпка да излязат два клона. От една пъпка излиза само един клон. Как може човек да се справи със своя ревматизъм, например? Преди да пристъпи към лекуване, той трябва да разбере от какъв происход е неговият ревматизъм. Растителен, животински, Човешки или дяволски. Ако ревматизмът му е от растителен происход, той трябва да го клъцне с брадва, както сече дърва. Ако е от животински происход, трябва да го подмами по някакъв начин с мляко. Ревматизмът, като змията, обича мляко. Той ще се отправи към млякото и ще освободи човека. Ако ревматизмът е от човешки происход, въпросът лесно се урежда. Ще му говори, ще му внушава да го напусне, докато най-после го изпрати. Най-мъчно се лекува ревматизмат от дяволски происход. Тук нищо не помага. Нито брадва, нито мляко, нито внушение. Единствената сила която може да изпъди дяволският ревматизъм от човека, е вярата. Тук идва на помощ вярата, за която Христос казва, ако имате вяра, колкото си напово зърно и кажете на тази гора да се премести, ще се премести. Тук именно се познава доколко вярата на човека е силна. Казано е в писанието, ако говоря с човешки и с ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм. Следователно, ако човек говори на Бога, а любов няма, Бог не му отговаря. Защо? Любовта е езикът на Бога. Значи, този човек е забравил езика, който Бог някога му е предавал. За да ви разбере баща ви, ще говорите на бащиния си език. Бог може да ви разбере, ако говорите на Неговия език, езикът на любовта. Как познавате, че Бог ви е разбрал и отговорил на молитвата ви? Ако молитвата ви е приета, под си ще усетите малка топлина и светлина. Няма да се мине много време и вие ще получите това, за което сте се молили. Когато сте болни, радвайте се. Ако сте попаднали в Божиите ръце, Той да ви лекува. И в ръцете на лекар да ви предаде, пак се намирате под прякото влияние. На Бога. За да призовете Бога на помощ, трябва да приложите вярата си. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, и кинвал, що дрънка. Интересно е, че и в миналото, както и в настоящето, Хората са били влюбени, влюбват се, но все пак им проповядват за любовта. Защо? Защото влюбването е сянка на любовта, т.е. външна страна на любовта. Днес си влюбен в нещо, следваш обекта на своето влюбване, а на другия ден... Всичко изчезва. Пишеш любовни писма, които след време отричаш. Не е лошо да пише човек любовни писма, но всичко трябва да става на време. Каквото прави човек. Мисли, чувства, скърби, радва се или обича. Всичко трябва да става на време. Всяко нещо има сила, когато е направено на време. Като казвам, че ревматизмът може да се лекува по четири начина – с брадва, с мляко, с внушение и с вяра, това са четири различни формули, които имат приложение в четирите свята. Брадвата като формула има приложение – в физическия свят, млякото в астралния, вношението в умствения, а вярата в причинния. Лесно може да се лекува човек, ако между мислите, чувствата и постъпките му има единство, докато ръката е свързана с цялото тяло, по което тече чиста Артериална кръв, тя е здрава и нормално развита. Това значи, че ръката е в единство с цялото тяло. Обаче, ако притиснете някъде ръката си така, че кръвта не може добре да я храни, тя постепенно отслабва. Както притиска ръката си изпира правилното кръвообращение, в организма си, така човек може да притисне някъде мисълта и чувствата си да спре техния правилен ход. Апостол Павел казва Не внасяйте никакво гнило слово в ума си. Следователно, ако искате да бъдете здрави, освободете ума и сърцето си от непотребни мисли и чувства, които след време загниват и правят кръвта нечиста. Ако пък кръвта ви е нечиста вече, внесете любовта в живота си. Тя е единствената сила, която чисти, оживява, развеселява и възкресява. Любовта води човека от незнайното към знайното, от хикса към десетката, т.е. към известното. Дървото е незнайното, а плодът – знайното. За да познаете дървото, трябва да опитате плода му. Знайно е онова, чрез което незнайното става разбрано. Всички незнайни неща имат свои плодове. Следователно, когато искаме да разберем Незнайното трябва да опитаме неговия плод. Искаме ли да познаем реалността, трябва да опитаме нейните плододове. Ние говорим за любовта като нещо незнайно, от което произлиза нещо знайно. Кое е знайното, което произлиза от любовта? Животът. Тъй както днес се проявява, животът е външен израз на любовта. Всъщност, какво нещо е любовта? Казано е, че Бог е любов. Това, което подкрепва цялото битие, мисълта, чувствата и постъпките на всички разумни същества, наричаме любов. Това, което свързва умовете и сърцата на всички хора и прониква в целия космос, наричаме любов. Каква е тази връзка? Не може да се каже. Чувате някой да казва, че известен човек го привлича. С какво го привлича, и той не знае. Ще каже, че има благородно сърце. Не е само това. Много хора имат благородни сърца, но всички не го привличат. При това той вижда благородното му сърце, а други не го виждат. Следователно, когато обичате някого, това показва, че сте видели незнайното в него, т.е. реалността. Съвременните хора трябва да имат ясна представа за реалността на нещата, за да знаят как да постъпват със себе си и с ближните си. Това се заключава щастието на човек. Това се заключава и неговото здраве. Като знае как да постъпва с ближните си, ако е болен, човек лесно може да се лекува. Някои болести не са нищо друго, освен резултат на заклинания от миналото. За всяка пакост, злина или неправда, направена на някого, човек възприема неговото недоволство и заклинание, което внася дисхармония в организма му и предразположение към заболяване. Каквито пожелания отправят хората към подобните си, добри или лоши, в края на крайщата са ги постигнали. Мощна сила е човешката мисъл. Тя може да се използва и като разрушителна, и като творческа сила. Като знае това, човек трябва да просвещава ума си, да облагородява сърцето си, за да не причинява пакости нито на себе си, нито на своите ближни. Хората са влезли в света на противоречия, създадени от самите тях. Те не са господари на мислите, на чувствата и на постъпките си. Кой може да бъде господар на себе си? Сиромахът. Първата сричка сир, в думата сиромах, на английски сир, сър, означава господар, господин, мадрец, т.е. човек, който е разбрал Божиите пътища. Само смиреният човек познава Божиите пътища, независимо от това дали е богат или сиромах. Смиреният знае, кога да вдигне ръката си и кога да я свали, т.е. той знае как да постъпва. Един ден Мойсей вдигна ръката си и не на време и на място и уби египтенина, заради което не влезе в обетованата земя. Кога може човек да влезе в обетованата земя, когато стане господар на своите мисли, чувства и постъпки и когато завладее седемте си тела. В невидимия свят човек трябва да влезе с седемте си тела, а не само с едно. С едно тяло човек влиза в физическия свят, с две, в австралния, с три – в умствения. С четири – в причинния. С пет – в будическия. Тоест – в нирвана. Свят на блаженство. Седмото тяло е на любовта. Когато се облече в тялото на любовта, най-красивото и съвършено тяло, човек може да се яви при Бога. Дрехата на любовта – в себе си дрехите на мъдростта и на истината. Който се е облякал в трицветната дреха на любовта, на мъдростта и на истината, той е опитал топлината на любовта, светлината на знанието и на мъдростта, както и силата и свободата на истината. Да облече човек, Дрехата на великата любов, мъдрост и истина, това значи да е придобил вечния живот, т.е. животът на безсмъртието, който познавали старите алхимици. Сега мога да ви дам няколко формули, но опасно е, не сте готови още. Вместо полза, вие ще си причините вреда. Българите вярват, че срещу Йорданов ден, 12 часа, по полунощ, небето се отваря. Каквото човек поиска от Бога в този момент, молбата му се чува. Един българин пъхнал главата си през една малка дупка на прозореца, и чакал да се отвори небето, да поиска нещо. Като видял, че небето се отваря, за да не пропусне момента, вместо да иска крина, пълна със злато, той набързо извикал «Господи, дай ми глава, голяма като крина!» Желанието му веднага се изпълнило. Главата му пораснала, станала като крина вследствие на което не могъл да я извади от малката дубка на прозореца. Трябвало да пожелая крина пълна с жито, а той пожелал крина пълна с злато. Но в бързината си и това не могъл да изкаже, объркал се и пожелал голяма глава. Жито и знание са нужни на човека а не пари. Мнозина искат да бъдат големи, велики, всички да ги познават и да им се кланят, но те се объркват и вместо голями знания и богатство, те пожелават външно голяма глава. Опасно е да има човек голяма глава. Като влезе в някоя малка дупка, ще се закрещи вътре и не може да се върне назад. Като се намери в мъчноти и затруднения, човек търси причината вън от себе си, в майка си, в баща си, в деди и прадеди. Всъщност, причината за човешките незгоди, мъчноти и нещастия се дължи на неговата упоритост и невежество. Желая всички да се облечете с дрехата на любовта. Каква е тази дреха и по какъв начин да се облечете, оставям на вас. Вие да я намерите и сами да се облечете. Много неща знаете, но това още не сте научили. И аз много съм ви говорил за тъмните и светли сенки на любовта, но за самата любов още не съм говорил. Мощна сила е любовта, но не сте готови още за нея. Да чуете нещо за любовта, това значи да настане за вас нова епоха на живот. За сега благодарете, че ви се говори за светлите сенки на любовта които внасят радост в човешката душа. Един ден, когато станете съвършенни, ще се облечете с дрехата на любовта. Тайна молитва 29-та лекция от учителя, държана на 11 март, 1931 г. София. Изгрев.